Вона була просто щасливою, не знаючи, що дорогою додому гребінця заберуть двоє безнадійних сільських хуліганів. Після же виступу Таумі для неї обрали третій і четвертий класи, Зінаїда Антонівна нарешті зайшла до класу Софії Петрівни. Викликала її в коридор. Ось їхній діалог. – А ти, виявляється, по-другу неабихто, – не, не розумію, Зіно. – Тоді здрастуй, пані відьму. – І відьму? Хіба ні? – чи ти не оспадкувала родинні навички? А я догадала, чого мені часом так погано? Зіно, я прошу тебе, що сталося? І тихіше, будь ласка? Я все знаю, все, що ти так старанно приховувала. Господи, що я приховувала? Те, що ти спадкоємець відімського кодла. Софія Петрівна захиталася. Зінеїда Антонівна підхопила її під руку, позадила на підвіконня, турботливо спитала. Все в нормі. Убий мене, не розумію, про що ти, Софія Петрівна схлипнула, як ображена дитина Дурепочко, майже нічого, ніжно сказала їй на вухо Зінаїда. Зараз ти нам все розкажеш і отримаєш за це добрі гроші. Але що я маю розказати?» Очі Зінаїди Антоні не зблиснули, тепер майже сталево. Іди, поперед своїх, що руку не буде, наказала вона. Ну і не здумай кудись тікати. Куди я? Іди, іди. Токи Софія Петрівна пленталась до свого пласу, дивила урок, Зінаїда поглянула у вікно і здригнулася, а потім сміхнулася. Біля шкільних воріт стовбичів, переминаючись з ноги на ногу, чоловік у леленій курці – Іван. Розділ 14. Іван Таумі. Про появу в кукурічках Таумі Рембл. Іван довідався вранці від сусідки Марини. Рано-раненько Марина прибігла і ледве до хати вступила. «Ой, тітонько, панаско, а чи ви те чули про дивну-придивну новину? Та таку новину, що й кукурічках наших не чувано, не бачено, не гадано. Ой, би сама не повірила, колись від Уляни стрейчиської не почула, а потім і не побачила». Тож це знаєте, що до нас якась чорна пава приїхала. Ну чиста нігра, правда? Уляна каже: "Гей, би не зовсім чорна, а мов би тим о шоколадом обмазана". Ну так і сказала, шоколадом, бо не зовсім чорна. І каже: "Бачила, як коло директорської хати, де той пузатий Жорик живе зі своїми двома вчительками, то машина сувка спинилась". Ну й шофеор вилазить, каже, а за ним і тая чоколядниця. Усенька вшкіряне зодягнута, ну як ото в кіно, теї, що в гістапах наглядальниць показують. Тико без гарапника, і до хати йдуть, а там директор і директориха Сонька баньката виходять, а потім і Зіна Жоржиха полюбовниця, котру Сонька цито дочерила, ци приручила – альбо, як у Каут, навмисне в хату взяла, щоби всіляким зіллям напувати та мухоморчиками годувати. Тико скажу вам, комонько панаско скажу вам, невидко, щоби стає жінка приїжджа зі світу сходила. Бабера нічого, ну, не така ж ходюща, як ота Нісманова вчительша Альонка чи Лінка, бо їх там відає. А ото... Лєнсійчик Мартошин казав, сам бачив, як недавно у лісі вчитель катає самого розтіка муравля духопелила. Той, каже, бачив, бо ж по трускавки лісу ходив, то угледів, на учілку накинувся, ну, То Тож такий кобеляка, що любу поборе, а з тюрми, певно, на бабське добро голодний вийшов. Ой, то вона його відлупила... «Що Ростік зігнувся, на траву впав? Мо там і досі лежить, мурахи доїдають, бо ж у селі не видко його». «Ну там ще, – казала Мартоха, – ваш стишино Іван був». «Мама Панаска, той що, Марино, ну, перехрестись, Іван до баби й не підступиться, а на тою вчилку молиться, бо ж нащось йому аглицька мова тре. «Ну, ну, тітко Панаско, знаємо ту аглицьку мову, Марина, але ж ви мене геть з толку збили, вже й забула, що я казала». «Ой, та про ту приїжджу, що як ніч темна, ну не зовсім ніч, а присвіток, бо ж ото чоколядна». То Уляна каже, «Щось там побалакали, потом до зінки вчительші пішли, мої які родичі неїни». «А мій Володько, як почув, яке її родичі, то ж певно їм перекладачка потрібна, бо ж приїжджа певно ж ні бум-бум по нашім, по-кукуріцьки». «Ну, ми обсуждаємо, а Володька сміється». Вище баба Уляну каже, скажіть, що до кукурічок ота, що в Києві було, по телевізору і показували. Ну, він же казав, як звати, Володько, не наше якесь імення, язика муна поламати. Що вона каже, та я мондель, точно, моделька, так і сказав, до кукурічок приїхала. Ну, сміється окаянець бабів дурних, мусила позагривку тріснути, а він регоче. Тож тепер, ка каже, в кукурічках моди всякі показуватимуть. Ти котре по наших калюжах дошки прокласти, щоб дівкам було по чим ходити. Ну, я вже сама почала сумліватися, що дідина Оляна не бре, але ж цікавість взяла. Кажу до Володьки, як Уляна пішла, подов бар, мо, там наш батечко застряг. А він, та ні, він, певно, вже з тою моделькою любов крутить, а у барі з Руського чи Круцехи коняком її поїть. «Ну, не зараз же, хоч і рідний син, аби школу швидше, лобуряка кінчив, казала ж мому охфермі, що не треба сорок літ родити, бо будь-як виросте. Мама панаска, та гріх вам, кума, на дитину свою таке наказувати, Хлопчисько котріньки там шалапутний, воно, як і гицелі у моривників, чи в круцехи, круцихи, а ваші до техніки нахиляний, казали ж, мациклєта сам склав». А що хлопець веселий, то дівки таких люблять. Витоно ліпше про тую чорну, шоколадну гостю. Ну, і Марина захихотіла та тихішеним голосом. Іванові, що ще у ліжку валяжував, довелося добре вуха нашорошувати. Розказала, як їй стало цікаво муляло, чи ж то, що, що ж то за гостя у директора, чи в тої полюбовниці Зінки. Той сказала Володькові, що батька йде з бару витягати. Син, правда, казав у отвіту, що не в якому барі таточку не сидять, а в кома Тараса Бусика, бо ж той свиню заколо, До приїзду сина з невісткою готується. Їм нарешті внуків мають показати, чи то синових Андрієвих, чи то, кажуть люди, від першого неїного чоловіка. Та й невісточки – це й то нагуляних, бо вже й дне до школи пішло. Ну, Тарас ніби той пригласив, мого помагати» а може газ піти збрехав, випити, лигнути, на дармовинку схотілося, та ще й свіжою шкваркою. Ну, я й сказала Вела Марина, що до вечора не міг би отако в бусиків стриміти, певно, що до Руського долизувати погаландився. А сама прибралася, бо ж невдобно у куфайці показуватись перед очима. очі, той побігла нібито до бусиків, це то до бару, а там і на гиншу вулицю звернула. Біля директорської хати когісінько але з літньої кухні чути, запахи доносяться, Нісу мені на кому ще з тієї пори не зіпсути. Ну, я пройшлася, до Руського заглянула, мого каянця не було, до бусиків йти не теє, бо ж подумають, що на чарку і шкварку напрошуюсь, то я назад мимо моєму хати і прошканделяла, ну і скажу вам кому, не прогадала. Бо ж якраз, як до двору підходжу, тут з їхньої бані і випливає тая пава, у халаті таким цвітастому, Волосся по плечах розсипане, теж чорне, як вороняче крило.